na našeg poslanika, na lahva miljenika Muhammeda sallallahu ta'ala, a njegove časne ashaabe i sve one koji slijede pravi put i suni ga dana. Zahvaljujem Allah na svim blagodatima, posebno na blagodati imana i upute. Već raz, uz Allahovu dozvolu i pomoć, nastavljamo da govorimo jeli, o hadisma poslanika, wasalam, kao što je poznato, Prošli put smo jeli govorili o poglavlju o odlikama poslanika ali sada tu se na vas sada. Iz tog poglavlja ostala ostala još nekoliko hadisa koji nismo uspeli završiti prošli put jer smo malo skratili predavanje zbog onog heli predavanja koji je bilo dogpenjonira. Zato ćemo ovaj put završiti sa ova tri hadisa da krećemo sa poglavljem jeli o dobročinstvu odnosno o rođinskim vezama. Ovaj hadis govori, prvi hadis govori o spominjanju Egipta i njegovih stanovnika. Kaže Buderad, jel, u prenosi da je lao poslanik, sallallahu i sallam, rekao, vi osvojiti Egipat. To je jedna muđiza, jel. U jedna muđiza je poslanik, ali je sallat, nam najavio nešto što, što će se desiti. I zaista to se i desilo. Uh, vrlo, jel, u, u, u vrlo kratkom vremenu nakon poslanika, ali je sallat, to se nakon njegove skrte. Kaže, to je zemlja u se koristi kirat, a kirat je dio dinara. Dirhem je druge valute, kaže, gipćeni su da puno koristili, pričali o njim. Kada ga osvojite, lijepo se obhodite s njegovim stanovnicima, jer oni imaju pravo na zaštitu i rodbinske veze, ili je rekao, pravo na zaštitu i tazminjstvo. Kada vidiš da se unjemu dva čovjeka spore o mjestu postavljene cigle, izađi iz njega tj. kada se budu raspravljali o razgraničenju zemlje, ili što kažu kod nas menjicima, kada vidiš da se u njemu dva čovjeka spore o mjestu postavljene cigle, cigle izađi iz njega. Vidio sam Abdurahmana ibn Šuvahbila ibn Hasana i njegova brata da se svađaju u mjestu jedne cigle pa sam napustio Egipat, kaže obudeh. Sljedeći hadis govori o spominjanju Omana, Kaže, Ebu Berzera, djel ladnu prenosi da je lahoposlanik, ali jehissalat vselam, poslao nekog čovjeka u jedno arapsko pleme u kojem su ga izružili i pretukli. Došao je lahoposlaniko, ali jehissalat vselam i obavijestio ga o tome, pa on rekao da se otišao stanovnicima Omana, ne bite izružili, niti pretukli. Ova hadis govori o karakteristikama stanovnika određenih područja, jer svako i dan danas su poznati, jeli, ovaj svako stanovništvo ima određene osobine, pozitivne, negativne. I dan danas Jemenci imaju sve osobine, blagi su, jeli ovaj iskreni. Egipćani imaju sve osobine, uvijek su bili i dan danas su, ovaj oštri. Međutim vole islam. Isto tako načemo i na arapskom poluoku sve ovaj u zavisnosti od podneblja i drugih okolnosti koje su dovele da određeni narod ima određene osobine, pozitivne i negativne kao i mi na ovom prostoru. Znači, na prostoru, recimo, Bosne ili, kada ću, Balkana, narod koji žive na ovom prostoru ima i određene osobine. I oni i sami, jer narodi se razlikuju na jednom prostoru, razlikuju se po osobinama. Pa tako su, recimo, ovaj, da kažemo, Bošnjaci, muslimani na ovim prostorima, razlikuju se od drugih naroda. Oni su, da kažemo, Islam je u njih ugradio neke neke osobine, neke karakteristike koje drugi nemaju. Tolerantni su, mogu sa svatkim, Mogu opraštati. Ali imaju i drugi osobina koji su im ovako, jeli, ovaj negativne. Negativne, zaboravljaju zlo ko im se čini. Zaboravljaju je ovaj, zaboravljaju. To je naravno oni koji zaborave svoju vjeru. Jer puno može vjera utiče na uh, karakteristike određenog naroda, koji to vremenom postaje. Znači ako su njegovi preci vjekovima živjeli u islamu, oni su to usvojili te osobine i izgradili to se pa tako i njihove potomci. Šta se navodi o perzijancima? Kaže Buhari radijal anhu rekao sjedili smo kod Alavi poslanika i cela tvrse nam kada mu je objavljena sura el-Jumu'a, nakon što je pročuo aharine minhum ladma yelhatu bihim i drugima koji im se još nisu priključili, neki čovjek ga upitao: "Ko su oni poslanici?" košti koji su još nisu priključili je pa kaže poslanik Ali svad veselam mu nije odgovorio tako da je čovjek ponovio pitanje dva ili tri puta međutim međuram je bio Selman Farisi to jest Perzijanc poznati ashab e, potom je lav poslanik Ali svad veselam stavio ruku na Selmana i rekao kada bi iman bio kod zvijezda doglatli bi ga ovi ljudi e sad ovdje ovaj se hadis navodi jeli, o e, hvali Perzijance. I zaista među Perzijancima oni su primili islam jeli, e, kao narod. Znači oni nisu arabki, ne govori arabskim jezikom. To je današnji Iran i ta, to područje. Jeli. I oni su primatili islam. E, ušli su svi u islam. Međutim, kasnije se desilo ono što se desilo, jeli, da je, da je nastanak te šiitske sekte, i tog šizma koji danas, danas ima uporište, odnosno njegov centarije ovaj, u Iranu. Međutim, ovdje može biti drugo značenje, poput ljudi kao što su bili Salamana farisi, koji su za istinu, tragal za istinu, jeli, bili odani ovaj, u tome i iskreni prema vladu šehanu. Vrta. Ljudi su kao stotine deva među kojima ne možeš naći dobre jalce. Tako je nastavno sljedećeg hadisni. Na da ribnomara djela Anu prenosi i da Allah u poslanika, to je se nam rekao, naćiš li da su ljudi poput stotine deva među kojima čovjek ne može naći prave jahalice. Značenje ovog hadisa, jel? Ljudi su, kaže, po porijeklu kao stotinu deva i niko nije bolji od drugog. To je jedno od tumačenja hadisa. A drugo je, kaže, malo je oni među ljudima koji su u potpunosti skromni i koji teže jeli, skromnosti. Ili malo je oni sa čim stanjem i svojstva možda biti potpunosti zadovoljni. I ovo zadnje tumačenje najbliže, jeli? Zato što i među devama, ne tu uvijek naći devu i koja je dobre rase i koja je i jahati i za druge, jeli, da je može koristiti u druge svrhe. Da je, što kažu, potpuna savršćana. Tako je kod ljudi. Ni ljudi nisu svi istini, ni ljudi nisu svi savršeni. Tako je treba gledati na ljude, jer odmah ćemo biti, bit ćemo objektivniji i nećemo omalovažavati omolova, druge Možeš kod nekoga primijetiti određenu mahanu i nedostatak, ali znaj da i ti imaš druge mahane nedostatke. To je, Allah je podijelio među ljudima uh, vrline i odlike. Svakom je nešto dalo i ni, ni po tom pitanju da nije zakinuo, neudobila, niti i im je učinio nepravljeno. Te vrijednosti među ljudima su ravnomjerno podijeljene. E sad neko te vrijednosti zanemario, pa i nije Isaka, on iskoristio u životu, a neko je iskoristio. E onda po tome se ljudi vrijedljuju. Neko te svoje vrline, odlike iskoristio i pokazao, a neko nije. Sljedeći hadis govori o tome, to je zadnji hadis, jel i? Sad se navodio o srkivskom lažovu i uništenju. Kaže, Ebu Neufel je rekao, vidio sam Abdullah ibn Zubeyra, radijallahu anhu, na drvetu Mekke, a to je poznati, jer on je događaj kada ga Hadžu Adjubni Usuf obješio nakon što je Zubeyr ubijen u borbi. Znamo da je se Zubeyr postavljao Hadžu Adjubni Usuf. Kaže, Kurešefić i ostali ljudi su prolazili pored njega, po je pored njega naišao Abdullah ibn Amar, radijallahu anhu, zaustavio se je rekao, Esselamu alaijke, Ebu Hubeybe, Esselamu alaijke, Ebu Hubeybe. Esselamu, a reke buh ubejve, tri puta. Tako mi Allah, ja sam ti ovo zabranjivao. To je zabranjivao da se suprostavlja hađa, živinu, usufu. Tako mi je Allah, zabranjivao sam ti ovo. Tako mi je Allah, zabranjivao sam ti ovo. Tako mi je Allah, poznajem samo kao postača, klanjača i onoga koji je pazio rodbijske veze. Tako mi je Allah, umet si ti najgori član, kako oni misli. Divali to umet. Potom je Ibnu Omer otišao. Jer ovi koji, znači hađa, živinu, usufu i njegovni naravno sredbenici, su je borali proti Abdullayanu Zubija Abdulla i, ja, i smazati su da on, na, na krivom putu. Do Hadžađa su, kaže, stav i riječ Ibn-Omera, ovo što je kazali Ibn-Omer, pa je poslao da, da, obje, da obješene u skinu uz drveta i baci u židovskog groblja. Znači, je židovskog groblja koja je datira perioda prije Islama. Potom je poslao po njegovu majku Esmu, kćer, koja je u Bektovu, radijallahu anha, Odbila je da mu ode. Hadžađ je ponovno poslao iza sa pozove i kaže joj ili ćeš doći ili će vas ono koji će te dovući za pretence. Odbila je da ode i rekla tako mi Allah neće ti doći pa čak da bi poslao onoga ko će me dovući na pretence. Bila je hrabra jer bila je odlučna. Rekao je dajte mi obuću. Obuo se je žurno krenuo dok nije došao do nje. Upitao ju je šta veliš za ono što sam mu radio Allahovom neprijatelju. To je Abdulazim be. Rekla je: "Vidim da smo propastio dunjalu." Kaže: "A da je on tebi upropastio, Ahid." Mudrost je velika. Oba obavijestena sam da si mu rekao svine majke i dva pojas. A Esma njegova majka, je bila je poznata po na tom nadim. Kaže: "Ja sam tako mi Allaha, ta, ja sam ta. Jednim sam vezala hranu na devio lahu posanikare i slatvesa na njegovu bekra, a drugi je neophodan svakoj ženi, znači da priviješ Odlično sebi. Lao poslanik kada ih salatu osalam, je rekao da će da će u cepifu biti lažov i uništite. Lažova smo videli i doživjeli. A taj uništite ne ja smatram da iko drugi do ti, rekao je Hadžan. Hadžan je ustao i nije se više vraćao do nje. E sad provajeli je ovaj, li lažov radi se o Beyu ibn Muhtaru ibn Bey e al-Thaqafi. On je bio jeli, Uh, poznati lažov koji se pojavio pri Hađadžim Jusufa i sto oni su obojica iz tog plemena iz tog područja eli kaže njegova najgora laž je ona u kojoj smatra da mu džibni ali selam dolazi tvrdi da do, do, dobi obljub Sličan njemu je kadijanski samoproglašeni postanik mit za gula Ahmeda Kaljani e Sada ovaj, bay uh, al-Thaqafi Abu Bayda al nakon pogibje Huseyna ker On je pozvao ljude da ga oplakuju. Pozvao ljude da ga oplakuju, a cilj mu je bio, ne ljubav prema Huseynu i prema Ehru Bej, pre je cilj bio da privuće pažnju na sebe. Tim ljudi određenim dijelima, ovaj privlačaju na sebe pažnju kako bi kasnije došli do vlasti. Nešto uradi, kao i dan danas, imate ljude eh, Izjave nešto da kažem revolucionalno. Pojave se na televiziji neki anonimus i on digne glas protiv nečega u društvu. I onda postavlja popularna. I onda osnovi kasni stran koji ovaj, gada svoj korist narod. početku digne glas, bori se za prava naroda, bori se za istinu i ljudoopičan svijet vidi je pravidan. I on laže narodom, takvi lažu. U početku lažu da domanu narod. Ja čini me u stvari lični interes, doći do određene pozicije ili do bogatstva. I tako je treba prepoznati, tako je treba prepoznati. I ono me ugleda ko, ko se druži sa Imanom, to jest ko gleda kroz Iman i nurom Imana on će prepoznati ljude. Nažalost ima ljudi ovaj ne mogu prepoznati jasne znakove na, na određenim ljudima, pokvarenjacima, da kažu prevarantima I ne samo da, da su im simpatični nego krenu u stanju stanu u njihov saf i podržavaju ih i kažu to su ljudi pravedni žele dobro društvu muslimanima i tako dalje. i nažalost, na poslije, na kraju se pokaže da su bili u krivu ali na kraju bitke jeli, na kraju bitke svako može biti oficir svako je pametan zato trebao početku prepoznati dobro i zlo i, i ono je i prevarante Ađađi ibn Yusuf, kao što znamo, je bio namisnik u Iraku i Horasanu u vrijeme uh, Abdul Melika ibn Marwana. E, eh, sada prelazimo na poglavlje dobročinjstva i rodinskoj. Vezi ovo je jedno veoma bitno poglavlje uh, i tekako bitno. Govori o dvije veoma bitne stvari. Govori o dobročinjstvu učento, a dobročinjstvo je nešto, po dobročinjstva vodi ljude u dženete. Odnosno, samo putem dobročinstva možemo, možemo doći do dženeta i govori o rodbinjskoj vezi. I, I to je dio dobročinjstva prema koji su nam najbližiji, prema našoj rodbini. I prvi hadis koji je naslovljen e, govori o majci. Kaže o prema rodinjima i tome koje, koje od njih dvoje ima veće pravnate. E po hore radio prenosi, onda se rekao neki čovjek je došao lahom posa Nikole i Sara i rekao ko ljudi ima najveće pravda prema njemu eh, lijepo postupa. Ovde se govori lijepo postupanje. Pa kaže posanik ali Sara tvoja majka. Pa upitao ko onda? Pa kaže tvoja majka. Pa ko onda? Tvoja majka. Pa ko onda? Ponovo upitao, on reče tvoj otac. Tri puta je spomenuo majku i ottac. E Ovaj hadis jasno govori o tome jeli, da, da majka ima posebno mjesto kod nas. Iz više razloga, to je nama poznato. Majka nas je nosila da kažem, u sebi. Nosila nas je devet mjeseci i njenu zdravlje trpilo, kao što kaže Kur'an, njenu tijelo. Jednostavno, bilo smo neodvojivi s majkom, svugdje. Za razvod od sve. Dalje, ona nas je s teškim mukama rodila pa nas je hranila znači svojim prsema nas je hranila i odgajala i prala i jeli, noći provodila uz da se da odrastemo iz želje da, jeli, da odrastemo da budemo zdravi i odgajala nas je deset, petnaest godina i sve su to razlozi zašto je majka spomenuta tri puta? Zato što ovaj, njen trud oko djeteta u ovom smislu, taj bliski trud, taj direktni trud je puno jeli, veći nego ovaj, oče. Jer otac, je, otac ide, zarađuje, prinesu porodici, on je glava porodice i on je najodvorniju porodicu. Međutim, ovo ovaj ne umanjuje vrijednost oca svakako. Ne umanjuje vrijednost oca da ovaj da ne bi shvatili, neki pogrešno shvatili da otac nema nikakve emocija prema djeci, da je on, da ima nikakvi zasluga kod djeci. naprotiv. I otac ima velike zasluje pod djece, ali ovdje ovaj hadisi neki pogrešno isfataju. Ovo ne znači da u svakom slučaju treba dati prednost majice, nego samo kad postoji ova, kad istovremeno dođe pitanje kome je učiniti dobročinjstvo, odnosno prema kome je biti pažljivi. Kada dođe, šta odlučite otac na mati? Evo da mati ima prednost. Recimo, mati traži nešto od tebe traži nešto od tebe da uradiš, da ostaneš kod nje u kući zbog trebaš je ovo ovaj. i tako dalje, otac traži nešto drugo. U tom slučaju daje se prednost majici. Naravno, otac kada je u pitanju odgoje djece i određene odluke u životu, kao što je udaja čirke, kao što je briga u imerku djece, to sve pripada otcu. I u tom slučaju on ima prednost nad majka, jer on je glava po On se brine o cijeloj po a majka se brine samo o, znači, od djeci i unutar kuće poneena genostado Al svakakovaj hadis nam govori o posebnom mjestu majke kod nas. Kad zato većina islamskih učenjaka smatra da u činstvu, da se u dobročinstvu majici daje prednost nad ocem. Dok Malik i neki, znači imam i Malik, neki šafijski učitelji smatraju da su ovaj da imaju isto pravo i otac i majka. Samo da ovaj hadis na neki način ističe i značaj majke u odnosu na oca, samo značaj, ali kada ju dobročinstvo, onda imaju isto pravo. Mada, je li, Džumhur Leme je na stanovištu, većina u Leme je da, da kada ju pitanju dobročinstvo i pažnja i lijep odnos, da majka ima ovaj prednost. To ne znači da ne treba biti pažnjivi prema ocu i prema njem slijepo odnositi. Nego kao žensko, kao naša majka, kao žensko biček koje je onako i nježniji i osjetljivije i sve, i zbog to, svega onga što smo spomenuli nosila nas, hranila, odgajala i tako dalje, zbog toga zaslužuje tu posebnu i veću pražnju. Naravno, ovo je dok su nam roditelji živi, a kad roditelji presale na onaj svijet, onda smo mi svoju priliku jeli, iskoristili ili propustili. Sljedeći hadist govori o Isto jednom bitnom pitanju i razumijevanju vjere. Zato je bitno ovaj, pravilno razumjeti Koran sunet. I zato govorimo stalno o tom o značaju, ovaj učenja vjere kod, kod ljudi koji su vjeru naučili isto od učenih ljudi itd. Jer ako čovjek sam uči vjeru, vrlo često može i pogrešno shvatiti. I hadise, i koranske ajate, i mesele ovaj, u leme itd jer on se ne, mo, ne zna sam tu snalaziti, kao što se lajk, običan čovjek ne može sam snalaziti u oblasti medicine, pa sada on uzme, ovaj tako ljudi igriješe i naprave veću štetu, pije pet lijekova jednom neki, konsulto, konsultoval, ni konsultoval doktor doktor, zna da ima neku bolest, možda i ne zna, nešto ga boli, stoma, e dobra je rekla je šerifa, ima one žutije tablete, dobre za stoma i jeho rekone zeleni. i on su zeleni žute i naranđeste i sve zajedno i onda napravi havariu, napravi štetu iz sebe, znači svome zdravu i tako da e tako i uvijer ljudi uzmu pogrešne tabletice da kažemo ili pogrešno koriste u pogrešno vrijeme pogrešna dozina, pogrešan način pogrešan spoj i onda sve kubrka napravi bučku riši u svojoj vjeri, u svome životu i napravi bučki u svojoj poruci, da kažem, haos, pometnju I vidjet da je ova dva hadisa naredna nam o tome najbolje govori, Koliko je bitno da, se, da vidimo šta je Ulema rekla. Šta je Ulema rekla određenim hadisima? I kako je to Ulema poredala te kodice? Jer imate, mi, mi, vi znate posebno da ima različiti mišljenja Uleme po mnogim pitanjima, osim po ponim temeljnim, ključnim pitanjima vjerima. I da treba to znati porijediti. Ovaj je rekao, ovaj, ovo, šta ću sad raga? Moram to porijediti. Da da ja uzmijem sad malo ovoga, malo onoga i opet tu drugim. Ne, ne možem tako. Čak čovjek može i mišljenje o Lemini. Košto se ovi, da kažem, neuk, običan svijet, petlja u teme sele, pa po Facebooku sve muftije. Muftije i ovaj, u Lema. I odjednog počinu se oni znaju, koji temi je bojo Ibni Temije rekao, ba šta ti naš, Ne znaš, ne znaš ti, on ne zna ne arapski jezik da je prošitao što Ibn Temi je rekao, samo je negdje čuo na nekom versu da Ibn Temi je rekao to. I on je to zapamplio gotovo. To je svoj njegov znanje. I to je veoma opasno. Kao što je opasno da čovjek sigra sa, jel, ovaj, sa svojim tijelom, pa da pije svašta. Razne, ovaj kažu, narodni lijekove, kombinacije lijekove, propasti zdravlje, tako je još opasnije da čovjek u svoj duž, unosi i svakakve lijekove i svakakve ovaj, narodni da kažemo, smjese i udrobi, i fikha, i akide, i ahlaka i onda napravi, jel ono, um, ni slanom, ni kislamom, ni slatkom, takvom vjerom buduji. Moram malo slikovito da ovaj dočaram koliko to može biti pogubno za čovjeka i opasno za našu vjeru. I onda ne možeš da kažem, ne možeš ga ni s masnom pojesti, takve, onaj, takve stavove. Nedavno sam imao nažalost jedan razgovor zato u spominjem sa to opet kažem tim mlađim ljudima koji su zagazili uvjeru na neka zagazanu vjeru i koji ovaj daju sebe za pravo da ovaj polemišu, da razmatriju pitanja umeta. A ja nik nimalo nisam razvida mekteba. Ni mektebišu, jednostavno I to je greška, ja znam, to se ponavlja s vama, od 22. pa nadalje, i to ga će biti. I nikako da, da s tim mladi, mlađim ljudima koji malo se prijateljeni, da im se dokaže polako, polako korak po korak, Porak, korak po korak, ne možeš od nas prvi srpci na 20. Tu razvučiš se previše, polomičiš se. Tako isto je vjer. Mora se voditi o tome brigamo. I onda jedan je hadis bio pitan, malo da iskačemo iz desa, hadis o... Uh, onajko vuče odjeću ko, sve ono što je ispod člana kao vatrije onaj hadis o odjevanju mi smo to davno radili koji su bili radionice predavanjima mi smo tu mesecu detaljno obrazložili i kazali šta ulema kaže šta misli i sad uvažavamo svačije mišljenje tako ima ulema koja kaže da je, da je općenito znači sve što je ovaj ispod člana da je da je haram da dođe u vatru bez obzira bilo to izoholosti I ne bilo. Međutim, džunglu u Leme, većina u Leme smatra da ako je to izogolost, onda je veliki grij. Ako nosiš odjeću izogolost ispod članaka, onda je veliki grij. I onda ovaj Allah te neće pogledati, i to ide u vatru i tako dalje. Dok ako nije izogolost, ako to odjeća spada zbog određenih razloga što, što si mršal ili što si debel, ovaj. u tom slučaju, i to je mišljenje većine u Leme da je pokuđeno da ti odjeća ide ispod članaka. Znači, nije to po pitanju jedenja češljanja, po pitanju izgleda čovjeka i odjeće nisu to stvari toliko stroge, rigorozne ko kad je u pitanju akida, vjerovanje i badeti i od neki veliki grijesi tako dalje. Kao što je u pitanju ovdje, dobroći nismo Zato kažem, tjel, ta tomladina ovamo gledati cent, mjeriti dok je te odjeće. Dođeš, planjaš i pred nekem te gleda je li članak ili što da ga mogu blok, da ga mogu ovaj pošto nešto tekfita, al' ću reći u zapad, znači. Ja se vidi po onaj odjeću dok je on palom dođe do onezalu. I to na tom polju pedantni su stvari pretjerivo. kad vam pogledam ja sad prema odnos prema rotelu, odnos prema drugijem smadima, da su to ljudi ovaj ili većina ljudi kaže što poneki da idu da zapostavljuju te temeljne stvari u temeljne stvari I ovaj hadis kaže davanje prednose dobročinstvu prema roditeljima nad do, dobrovoljnjem i baletom. Postoje stvar u islamu i to je bitno znati, to običan čovjek mora znati, ne samo učen. Postoje stvari koje su ruknovi islama, sasnevni dijelov islama, bez toga ne možda biti musliman. Prvi svega to su imlanski šaktovi. Ja e sad postoje stvari koje su farzovi, koje su stroge dužnosti, na prvom rijetu to su ovaj, temelje islamske dužnosti, islamski šaktovi. Postoje i druge obaveze, drugi vađi u islamu, koji su navedeni u sunetu. I oni su važni. Ali postoje stvari koje su usteha, koje su preporučene, koje su dobrovoljne. Kao što imamo kao što imamo farz namazi, imamo i dobrovoljne namazi. Sve bimo ni farzova i dobrovoljni. Dva sablaska, rekeate, četiri povodenska, četiri kindijska, tri akšamska i četiri jaciska to su farz. Sve mimo toga, jel i, je dobrovojno, s tim da neki smatruju da je pa nefiskom vezavu da je vitr vađip obavezan, a da nije kao na stupnju farza. Onda imamo druge namaze, naravno, džuma je obavezan, to je umjesto podne imamo dženaza, farski faj, ali sve mimo toga i je namaze, jel' to je dobrovojno, I to je treba znati, jer ljudi nekada i te stvari, da kažemo, pobrkaju zbog svoga neznanja, pa umjesto, pa danu prednost na fil nad farzom, farza ostani dolje, a na fila gore. I to vrlo se često dešava. Pa recimo, vrlo često, kaj zbog svog neznanja, nešto kazi da su to ljudi zlonamenjni, Boži sa čuje. Ja znači da vjerujem da su to ljudi iskreni i vole vjeru. Međutim, zbog svoga znanja dadnu prednost dignu na filu, iznad par zapnitu. Zbog svoga neznanja, pa recimo, pridaju pažnju nekim ustehabima. Recimo, o pitanju odjevanja, pitanju nekim ustehaba u namazu il mimo namaza, a za zapostavljuje neke veoma bitne stvari. Zapostavljuje stvari koje su bitne. Kaže Buhurera, radijela ono u prenosi, da je Vavu poslanik, ali je sve sam nam rekao, u Bešci je progovorilo samo troje. Isa, sin Merijemin, Džurejđevo sahibija. Zato je, znači, ovdje spominje dvojicu, ja. e, kasnije ću spominje treći. Džurejđe je bio pobožan čovjek, zato je uzao jednu bogomolju za svoje potrebe. Jednom je došla njegova majka dok je on klanjao i povikala Džurejđe. Džurejđe, rekao je gospodar moj, moja majka je moj namaz, ono je bio u dilemme. Allaho se uvanjao, kaže, ipak se odlučio za namaz, majka se vrata, nije se odazvao majica. Ona ga zvala da izađe iz te svoje bogomolje. Su tada je majka ponovo došla zatekla ga opet u namazu, povikala je Džurejđe, rekao je gospodar moj, moja majka je moj namaz. Odlučio se ponovo na namaz, majka je otišla. Kada je u svanovi treći dan, majka je ponovo došla pozvala Džurejđe, Rekao je, gospodar moj, moja majka je moj namaz. Nastavio je ponov da panja. Majka se vrata i rekla, ako treće kuta, Allah moj, ne usmrti ga prije nego što pogleda u lica prostitutke. Kletva, dova put i djetka. kasni ćemo kasnije, treba kljetiti djetka, ovaj, djetcu, ne. Potom su i zrejelčani, znači ko je bilo, ovaj, ovo su vjernici od Benu Israila, zrejelčana. Potom su Izraeličani počeli da se dive đuređu i njegove pobožnosti, a bio je izuzetno pobožan. Mada, kaže Kurtobi i poznatim u Fese, ovo ovaj je dokaz da je đuređ bio pobožan, a ne i učene. Jer da je, znao, da je znao šta je preće, ne bi ostavio majokored na file. Kaže, tu je bila jedna prostituta koja je bila dovedena kao primjer zbog svoje ljepote. Rekla im je, ako hoćete, ja ću ga zavesti. Došla je i ponudila mu se. Međutim, on je nije ni pogledao. Otišla je nekom pastiru koji je dolazio do njegove bogomolje. Dozvolila mu je da učini s njom bludi, tako je zatrudnjala. Kada je rodila, rekla je, Džuređovo je. To je djete Džuređovo. Otišli su do njega i izvukli ga iz bogomolje. Bogomolju su srušili, a njega počinje tući. Sve mu zaboravili. Sad njegove badete. Pitao je, šta vam je? Rekle su, učinio si prostituciju s ovom prostitutkom, pa je rodila djete. Upitao je, gdje je djete? Donijeli su mu ga. Rekao je, pustite me da klanjam. Pa je klanjao. Čalahu se približio duhovno. Kad je završio s namazom, došlo je do djeteta, pritisnuo ga prstom i upitao, dječače, ko ti otac? Hvala, djete, je otac? Malo djetet je prođeno. je, pasiti jer ta i tame. Potom su prišliđu ređu ljubeći i potirujući se rukama koje su ga dotakle. Tebe je ja. Potom su rekli, se gradit ćemo ti bogomolj od zlata i sreda. <g advantages> Rekao je, nemojte, obnovite je samo da bude od blata kakva je bila, pa su tako i postupili. I dok je neko djete dojelo, prošao je neki lijepo obučen čovjek. Ovo je taj treći primjer. Prvi go, selan, je progovorio Isayla i Selam, jel? Vešci, ovaj je treći Isayla. Kaži, dok je neko djete dojelo, prošao je neki lijepo obučen čovjek na raskošnom jahalici, njegova majka je rekla Allaho moju čini da moje dijete bude kao ovaj e, ljudi voli da su im djeca na, na ugledne bogata većinog dan danas daj neke ko da igra daj neke ko džeko i dobar biljnik a i ovaj a i para ima i daj ga bude kona ili ovaj malo ko moli Alana da bude dijete moralno odgojeno lijepo Kaže, Allaho moj, čini da moje dijete bude kao ovaj. Dijete je ostavilo do, dojku, okrenuo se prema njemu, pogledalo ga i reklo, Allaho moj, ne učini me da budem kao onaj. Progovorilo dijete. Zatim je nastavilo dojiti. Abu Huraira gama mu rekao, kao da sada gledamo lavu uposlanika, to je se nam kako pokaz pokazuje način na koji je dijete dojlo. Stavio je svoj, kaže prst u usta, počeo ga sisati. Znači, sve se to prerosi ovaj da saba znači od prenosilca da prenosilca za čak i način na kojoj je psanik Ali Isladi to uradio. E, potom su pored njih prošli s nekom robinjom koji su tukli, govorili oj, počinila si blud i ukrala. Ona je govorila, dovoljan me Allah i divan je on pomagač. Njegova majka je tada rekla, Allahu moj, ne daj da moj sin bude kao ona. Dijete je preknulo dojenje. Pogledala u nju i rekla, Allahu moj, daj da budem kao ona. Tada su se obratili jedno drugo Majka je rekla, čuda čudna li čuda? Čovjek lijepa izgleda je prošao, pa sam rekla, Allah moj, daj da moj djete bude kao on. Ti si rekao, Allah moj, ne daj da budim kao on. Znači majka je sad razgovara s djetetom svojim. Potom je prevedena robnja koju su tu kdje govorili, počinila si blud i ukrala, pa sam rekla, Allah moj, ne daj da moj djete bude kao ona. Pa si rekao, Allah moj, daj da budim kao ona. Znači njoj nije bilo jasno, ona je subila po po onome što se vidi. Dijete je reklo taj čovjek je bio nasilnik. Pa, pa sam zato rekao Allah moj ne daj da budim kao on. Što se tiče robinje za koju su rekli počinila si bluda ona nije počinila i govorili su joj ukrala se ona nije ukrala. ukrala, Zato sam rekao Allaho moj daj da budim kao ona. Sad ovaj hadis je, je jedan vrlo povučan hadis iz njega se mogu izvući mnoge pouke ja samo ospomenuti neke Znači, da se govori uh, u ovom hadisu govori se o dobrodavanju, dobročinstva, prednosi dobročinstva prema rotilima da filma. To je jedno pravilo. To trebamo naučiti da bude pravilo u životu, uh, da uvijek moramo bogati dobročinstvo prema rotilima je farz ain. Stroga obaveza svakog pojedinica. svaka druga nafila, znači ne, ne nije u raku farzi ain. Ne možemo davati prednost, recimo, prednost uh, dobrovoljnom namazu Dobrovoljnom post, a za postaviti roditelj. Ili, ako roditelj nešto traže od nas što nama ne dopušta da činimo dobrovoljni ibadet, post, namaz i tako dalje, e, u tom slučaju daćemo prednost roditeljima. Roditelj traže nešto od nas da uradimo. Mi smo ga dužni poslušati ili poslušnost prema roditeljima, naravno ako nije grijeh, obavezna, fard A sve ostalo, recimo dobrovoljni post, namaz, sve stvoje na file. I ovdje je pogrišen, kao što mi je bilo često pogriješeno. Nekada danemo prednost nekim stvarima koji nisu nam Gubljenju vremena u odnosu, jeli, danimo prednost gubljenju vremena nad dobročinjstvom prema roti. Jer nekada od nas otac i majka nešto traži, nije nešto od vjeri, nije neka vjeska naredba i propis, Nego onako, traži nešto od nas za uradnjivo, hajde od sredio po kući ima, nemoj to, hajde se ranimo, odu na čaj, odu na nargilu, odu na čaj, i tako dalje. I u tom slučaju pogriješili smo, jer kaže, mama, da je bila, hajde, treba šljivu otristi. Mama može, može čeka šljiva, jel? Možda je, mama, to ćemo sutra, i odom ja. To je sve neposlušno, spravo. Mi mislimo da je neposlušno samo tu čirotelje jel kazut neć ne to je to je poslušnost a sve mimo toga ne poslušati ovaj ne ne udovoljite ni goj želji ja mogu imati neke želje kao ljudi odnosno kao kao roditelj hoće nešto da uradim šidi haj bogajte odnesi ovo ono gore jel nešto to su neke sitne stvari životimo mislimo da tu ne možemo pogriješti a a pogriješimo zaista pogriješimo što znači da trebamo trebamo zapamtiti da roditeljama mora biti posluš U sve može što nije griji. Može biti neka, da kažemo, banala stvar u životu. Nešto odnijeti, nešto tonijeti, nešto sitno uraditi. Jer kaže oče, "Debola sjedi sa mnom, hoću malo da popričam, hoću da je da tu pored mene, nisam te dugo videla, posebno majka. Posebno se kod majke tu može pović." I zato iz ovog hadisa je li ovde ne znam, slušatelji, na osmom fehovi je li spominju a znači pouka ovog hadisa a to je razumijevanje prioriteta u vjeri šta je važno šta je najpreči to se mora znati da ne bi čovjek čini ono što je manje važno na štetu na račun onoga što je više važno zato je potrebno znanje zato je potrebno znanje recimo da čovjek ovaj zapošta i farzove odnosno davnije prednos pohvalnim stvarima na filmama nad farzovima Ili, recimo, dadne prednost stvarima koje nisu bitne ili koje su samo stehabi ono, potpunjavaju našu vjeru, nekim stehabi, nad stvarima koje su nužda i potreba i pogreći čovjek. I to se mora znati vagat pravilno život. Isto je tako davanje prednosti na filama, jeli, na filama, na tarzuma, to smo spomenuli, Uh, i kažu i sam da je to dovelo da do umet do poremećaja različitih poremećaja islamskog umet ubogstvo ovog neznanja i zato što se davale stvari stvar davale prednost stvarima koji nisu bitne koji nisu najbitni i davale se prednost stvarima koji su nafilal odnosno na farz znači do došlo do poremećaja kod muslimana i da kažemo i na mentalnom ovaj plan i na društvenom i na ekonomskom i na političkom i zato je današnje umet ovako kakav je Tvar, se ne poredaju kako treba, mora doći do poremećaja. Tako u svem, i u dunjaluškim stvarima. Ako nešto sklopiš, pogrešno, ne funkcionira. Ili će fun funkcionirat kako ne treba. Zato, jel tako, mnogi muslimani ne znaju sa čime da počnu u, u životu. Poslom dana su u vremenu snudnje. Ne znaju odakle da počnu. Ne znaju, e, ne znaju šta je prioritet nije. Šta je važno u životu. I u njegovom životu i u životu muslimana je zajednici koji živi. Ne može se čovjek ponašati samostalno. Mora se ponašati kao dio zajednici. možemo mi, ovaj, mi hoćemo da svidimo jednu pravicu za, zato što je to korist. Muslimana ne odio tamo što je mene bio za vas. Ja mislim da ste vi ukriveli. Ne, mora se, mora se to gledati. I e šta iz ovog hadisa možemo izgledati u sljedeći pouke? Da ne donositi odluku i ne govoriti u srđbi isluta. Jeliko? kao što je majka Đuređeva u srđbi ga proklinjala i desilo mu se to. Da je bio suočen sa tom prostupkom. Da je bio suočen, znači nije počinio taj grije, nije bio je potvoren, da je bio suočen, to mu je bilo iskušenje, odnosno každa zbog toga što nije postupio kako treba. Isto tako kaže Đuređeva, on je bio pobožnjak i asketaj. Kada je obtužen, nisu povjerovali. A kome su vjerovali? Vjerovali su na ovoj prostupke. A njemu nisi povjerovali, iako je bio za njih je bio po Božnja, bio čestit? Tako je i dan danas. Danas, će, danas vjeruju kriminalicima, vjeruju lažovima, vjeruju ovaj, neistinama po medijima, a dođe čovjek posljednika, nije to tako, oj, čuti ima, ti su, Ti si ovaj il e, tako je i dan danas. I danas ne vjeruju, i prije čovjek tužiti čovjeka poštena, ako samo posvjedeći kakav lažac. E, isto tako, U današnjem društvu glavnu riječ vode pokvarenjaci, griješnici, bestilnici. I nakon toga Allah suhanna v.t. ne uvijek, naravno u ovom slučaju, dao keramet. Kad ne možete dokazati istinu, Allah da keramet. Nešto se desi što što sa strane neki događaj ili nešto drugo što dokaže istinu da je pravo upravljeno. Isto tako, običaj iz ovog hadisa možemo zaključiti da postoji pojave običaje Da se samo cijeni cjeni vanjski izgled kod čovjeka. Kao što je ona majka, je l, je videlo ono konjenika li, dobaro konju 4 x l vozi i BMW i da da mi bude onako, onako je I to je to kaže većina danas gleda. A zapostavlja se biti suština. A biti suština je odgoj čovjek. Koliko on vrijedan bogobojazan čovjek. To je vrijednost. Postao ni ništa vrijednost. Veliko Može čovjek imati stotine miliona manaka. Može biti ugledan, može imati milion titula, ali ono što ga čini vrijednim je takva Allah. Znači, Bog obojaznao se njegova brzina u laošnju kanada. Zato je opasno da se ljudi cijene prema svojim izgledima i metku, položajima. Tako se cijeni. Danas, kad napravim neki veliki ifTA u ima Laha, pozovu ugledne ljude. Pozovu 99% i ne postinu. I tako je, tako je u mnogim stvarima. Jel. Da, je samo neki ugledanik, ima dobu firmu, neki je dr, neki je ovaj, priznati kriminalac u gradu, a dan je nekada za džamiju. I takvi ljude, pozovite, nama, nama trebaju i jaki ljudi. Do mojte, jo, fukaru zbati ove ljude sa svela vjernikem, nije svakako imamo, jel? I tako i dan, dan danas je griješi, jel? I nažalost nije to, jer zaista se takvi ljudi cijenijo po vanštin po imetku po položaju po sili odnosno pogledu društva tako da e, kada je u pitanju ovdje davanje prednosti li, e, roditeljima nad na filama čak se spominju i sam slučajaci stjecanja znanja ili traženje znanja Mat, mama ti ne da nadarno što je posušo što ti ne da to je bitno ovaj, ili bau gdje si tamo ne vidi tamo nazad Ako, ti, ako ima neku potrebu roditelja da ostane tu kod njega ima potrebu, a ne braniti, inače da ideš slušati desove i tražiš znanje, treba poslušati roditelj, to što. Trebaš nešto roditelju, neš, majci i occu. Treba je poslušati, čekaj, što proči predavanje des. Ali pod uvjetom da ti, znači, da su roditelji da nisu, ovaj, da kažem, veliki griješnici u smislu da jer da su zavodi pa više ne daju ti nikako. Nigdje ne idješ na defs, nemoju. Zaluta ja. E, to je jedan uvijek. Drugo, da se ne radi o znanju koje je farzi ayn. Farzi ayn znači znanje koje mora steći svaki musliman. A to je znanje bez kojeg ne može biti dobar musliman. Ovo što smo sad govorili. Mora temelje temelj nislamske temelj dužnosti. Izah ide onoliko koliko je dovoljno da bude dobar musliman. Iz fiqha isto iz ahlaka, iz hadisa i svi druge oblasti, onoliko koliko mu je dovoljno da bude dobar musliman. Odnosno da zna sve propise. Ne može učiniti nešto, ako ovo ne zna, ne zna ovo, o čemu mi već razgovorimo, da ne smije dati prednost nečemu na filin, nad farzom, i ne zna da je poslušnost sroditeljima farz jajn, onda nije upotpunio svoje znanje. Ovo rad je velje tražno. Znači, ako se radi o, o znanju koje je farz jajn, onda neće poslušiti. Resme, čovjek tek ušao u Islami treba da nauči sve o namazu, tu nema odgađanja, mora iz momenta otići, tražiti nekoga ko će ga početi i namazu. Kad se klanja, koliko se klanja, na koji način. I na fi, da nauči Fatiha odmah. Fatiha je parajta. Ako mu kaže rote, nemojići ima, tramo kanal kopati, ne, ba, moram ja. Hoći da klanja, ne znam Fatiha ili ne znam temelje ovaj osnovi vjeri u tom slučaju na lijep način objasnim će roditeljima i otiće da će prednost tom znanju koju farz je farzajan. je znanje farzskih faja, nešto što je čulo više puta, nešto što je u streha, tom slučaju poslušat će roditelje. E sad imamo jeli, još jedno pitanje koje ćemo odgotiti. Nisam uspio ovaj put, malo su se raspričali. Odločim ga na sljedeći put i onajte kako osjetljivo, kako je važno, ostavljanje džihada radi dobročinstva, Prema roditeljima i ukazivanja, znači pažnje na prema Ovo je pitanje, trenutno pitanje, svi pitanje. Jel? Tako da ćemo išla na sljedećem predavanju o njemu opštima govoriti i vidjeti šta u Lema kaže. Šta ulema kaže? Nešto kaže Facebook, ni Google, ni ovaj, ni onaj. Nego šta kaže u Lema priznata? Prvo dovidimo ajte, hadise. Šta je rekla u Lema? Oda što je ona i kako što oni vagali, kako su to tumačili šta su rekli. A da ne govorimo el da postoji po ovom stavovi većine ljudi i da su izjasnili po ovom pitanju i dali svoje stav koji je poznat od uvijek i dan danas. Da Na, nažalost imamo različite tumačenja, to je opet ono prkanje pojmova i odavanje prednosti nekim stvarima koje su manje važne koje su na nižem rangu u islamu, nad nekim stvarima koje su na nevišem Pa ono pitanje, akutimno kao bi hoće da idu neki u džihad, hoće ovo, pitanje jesu li trebali pitati roditelje ili općento pitanje jesu li trebali uopće ići na takve pohode, da kažemo. O tome ćemo išla sljedeći put govoriti. وادر وادر امنيتش نيكو نيشتو سبحانك اللهم برحمتك اشهد لا اله الا انت لا شريك لك